Аж зацікавилася. Свобода вона і є гроші, а гроші вони є й свобода. Це поняття тотожні. Їх не можна протиставляти. Одне дорівнює іншому. Їсти у мене нічого перейдемо до тебе. Ти мене погодуєш, а я тобі розповім усе, що знаю. Інформацію треба не лише здобувати. Хай торгувати нею. Я продам свою за обід. Часообмаль, від тебе залежатиме моя чергова програма. Сьогодні я розплачуся обідом. А завтра ти мені виставиш рахунка? Можеш так подумати? Ти випустив в ефір свою піратську касету. Я тепер думаю про тебе все. Поставив на кін не лише моє ім'я а й підставив людину, яка на це не заслуговує. Дав слідству підставу підозрювати мене у злочині, що воно й зробило. Ти – кілер. Я закодував на касеті обличчя. Хочеш за це отримати орден? Прагну справедливості. Як кажуть у американських кінах, дай мені шанс. Даю останній. Ось назва хімічної сполуки. Треба з'ясувати, де вона застосовується. Відповідь мені потрібна негайно. Одна умова. Я фіксуватиму свої розкопки на відео. Хто ж тобі завадить? Даси мені інтерв'ю. З деякого часу думаю, чи ти взагалі людина. Я гомо-сапієнс. Мій сапієнс хоче, щоби моєму гому жилося краще. І він не дасть жодним моральним дурницям стати на заваді. Не вимикаємо більника. Зловію звітуватиму. То даси шматочка ковбаси. По тому, як скажеш, чого від тебе хотіла Ліда Олійник, яку підвозив сюди. Я тебе недооцінив. Вона хотіла продати інформацію. Дорого правила. Як для розголошення таємниці слідства, не надто. Ти пристав на пропозицію? З тобою нецікаво розмовляти. Ще запитаю, про що ми торгувалися. Не запитаю, бо знаю. Йдеться про арешт однієї людини. Ловко. До речі, я навів довідки. Цей арештований хлоп – багатенький і небезпечненький буратино. Екс-воїн, екс-спецназівець. Екс-власник приватного детективного агентства. Нинішній власник начебто цивільної фірми. Радше це ДАХ. Люди, які хоч раз у житті скомандували зброю на землю, руки на капот, кавоварками зазвичай не займаються. Принаймні бачу клієнта, якого можна посмикати за дійки. Знову заграв «Титанік». «Зателефонуй мені за п'ять хвилин додому». Зірка вимкнула мобілку і вибігла. «А ковбаса?» – заволав Олег. «На свої срібляники купиш». Дзвінок у квартирі не забарився. «Щось із Сарою?» «Їй краще». «Ти мене налякав». «Небезпека минулася». «Дороті каже, завтра забере додому». «Я заборонив. Нехай побуде в шпиталі до з'ясування вашої ситуації». Я прослухав автовідповідач, навіщо ти мене розшукувала? Дізнайся, де в якій сфері застосовується хімічна сполука барбізон родини Телуридів, якомога швидше, на позавчора. Не зрозумів. Так кажемо, коли наголошується терміновість завдання. Єс, ідіома. Хочу тебе попередити, посол зробив запит у міжнародну організацію Лікарі без кордонів, вони просять ваш уряд дозволити приїзд групи токсикологів спеціально обладнаним літаком. Ваші мовчать. Посол попросився на прийом до президента три трупи за тиждень можливо, початок невідомої епідемії. Посольство дістало дозвіл на негайну евакуацію в разі потвердження нашими експертами. Ми не дивуємося, чому мовчить медична академія про Алопецію у Чернівцях. Теж мовчали, допоки хвороба не поширилася.